În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine că sunt plânt și smerit cu inima și veți găsi o sufletelor voastre. Frați creștini, Maica noastră, Sfânta Biserică, ne pregătește în Duminica aceasta a Vameșului și a Fariseului pentru Sfântul și Marele Post. Și începe cu o pildă foarte minunată, pilda Vameșului și a Fariseului, unde este condamnată mândria, păcatul cel mai mare și cel din tâi păcat care a fost făcut mai întâi de îngeri, de Lucifer și apoi de oameni. Niciun păcat nu este mai scârbos înaintea lui Dumnezeu ca mândria. Niciun păcat nu este mai mare ca mândria. Mare păcat este înaintea lui Dumnezeu minciuna. Scărbos este păcatul curviei, al sodomiei, al onaniei. Grozav păcate este uciderea. jocoritoare este beția. Mânia lui Dumnezeu urmărește pe cei ce ghicesc, pe cei ce vrăjesc și descântă. Mare păcat este necredința, deznădejdea, sinuciderea. Mare păcat ne spune Dumnezeu că sunt chefurile, cântecele, lumești, jocurile, dansurile. Toate aceste păcate ne spune Dumnezeu că de nu le împărăsi Cei ce le faptuiesc vor fi aruncați în ziua judecății Domnului Hristos în iazul cu foc și piatră și pucioasă. Și o sând aceea se numește moartea a doua. Însă mai mare păcat decât toate păcatele, este mândria. Să știți că pe toți păcătoși, de orice fel, oricât de mari și multe păcate ar avea cineva înaintea lui Dumnezeu, îi iartă dacă se vor pocăi, se vor îndrepta. Ba mai mult, Dumnezeu chiar îi urmărește pe oamenii păcătoși, pas cu pas, în toată clipa vieților, ca să-i întoarcă la calea cea bună, la calea mântuirii, pentru că Dumnezeu este iubire. Căci așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Așa zice Dumnezeu. Spunele, pe viața mea zice Domnul Dumnezeu că nu voi să moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască, adică să aibă viață veșnică. Întoarceți-vă de la calea voastră ce are an. Pentru ce vreți să muriți casa lui Israel, adică creștinilor? De aici vedem că bunul și atotputernicul Dumnezeu. Îi cheamă pe păcătoși la focăință la mântuire, pe care o dă gratis celor ce se întorc la el. Însă o singură categorie de păcătoși pe care Dumnezeu nu numai că nu-și întinde mila chemării sale la pocăință, dar le stă și împotrivă. Și aceștia sunt cei mândri. De ce oare? Nu din cuvintele noastre vom dovedi acest lucru, ci din cuvintele lui Dumnezeu. Cei mândri încrezători în ei însuși sunt nesuferiți chiar celor cei înconjoară. Măcar că nu poate să-i vatemene cu nimic, dar cât de nesuferit trebuie să fie cel mândru înaintea Creatorului care l-a făcut. De aici poate oricine pricepe, de ce le stă Dumnezeu împotriva celor mândri? Dar să vedem ce este mândria. Mândria este încrederea omului în sine, însuși, în puterea sa, în averile sale, în hainele sale, în frumusețea sa, în înțelepciunea sa. Omul mândru, cu nimeni nu se împacă decât cu cei ce îl lingușesc și îl laudă. Încolo pe toții vorbește de rău, pe toții disprețuiește. Omul mândru de va cere cuiva vreun ajutor la nevoie, nu îi mulțumește, dar el de-i va da cuiva un ajutor, pretinde să laude în gura mare. Omul mândru în cugetul inimii sale, chiar dacă crede, cum zice el în Dumnezeu, chiar când se roagă, ia o atitudine de sfidare a lui Dumnezeu, adică un fel de dispreț. Omul mândru când se roagă, poruncește lui Dumnezeu. Își laudă singur calitățile pe care nu le are, iar gândul că ar fi păcătos e departe de el. Omul mândru nu suferă învățătura bună. Dacă îi face o mustrare pentru a se îndrepta, el provoacă scandal. Iar dacă cere cuiva vreun sfat spre învățătură, după ce l-a auzit, începe să spună, asta o știam și eu. Ne spune Bunul Dumnezeu că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Însă mândria este începutul tuturor răutăților, căci din cauza mândriei a fost strântit din cer satana cu îngerii lui. Acum să vedem de ce este așa de mare păcatul mândriei. Sfânta Scriptură ne spune că orice dar bun și orice dar desăvârșit vine de la Părintele Luminilor adică de la Dumnezeu. Va să că noi făptura omenească, oricine ar fi, orice bun avem, orice calitate, fie frumusețe, fie sănătate, fie bogăție omenească, fie inteligență, fie credință mare, fie răbdare multă pentru Hristos și Evanghelia sa, sau alte fapte bune creștinești. Le avem dăruite de la Dumnezeu, precum zice, că și cu privire la Hristos, vouă vi s-a dăruit nu numai să credeți în El, și să și pătimiți pentru El. Va să zic că orice bun am avea noi, nu este al nostru propriu, ci al lui Dumnezeu. Și dacă te lauzi, te mândrești cu ce nu ți aparține, aceasta se numește mândrie. Și Dumnezeu pe bună dreptatele stă împotrivă celor mândri. Ia judecați dumneavoastră să vedeți că ce spun e drept. Apucă-te dumneata, oricine ai fi, și spune dumneata în gura mare că ești, Cineva, ești o căpetenie și nu ești, dar o ții și așa că ești. Unde ai ajunge dacă spui mereu așa? Dacă nu la pușcărie, în cel mai ușor caz, la balamuc sau la spitalul de nebun. Tot așa și femeile care se laudă că sunt ceea ce nu sunt, dar Dumnezeu ce va face? celor ce se laudă cu ce nu le aparțin. El va pedepsi pe toți mândrii după dreptate, căci Dumnezeu este proprietarul tuturor bunurilor, ce este în fiecare om și în tot universul. Ce lucru ai tu, omule, pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit și l-ai fi avut tu? Una din poruncile lui Hristos este a fi zmerit. Și iarăși ne poruncește, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în care să dea altuia întâietate, nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele zmerite, să nu vă socotiți singuri înțelepți, și dacă te abați de la porunca zmereniei, atunci oricine ai fi, îți va sta Dumnezeu împotrivă. Să-L ascultăm pe Dumnezeu care ne spune unde duce mândria. La prorocul Ieremia, capitolul 49, cu 16, zice Domnul, În fumurarea ta, în gânfarea inimii tale, te-a dar chiar dacă ți-ai așezat cuibul, tot atât de sus ca al vulturului, și de acolo te voi prăbuși, zice Domn. Vedeți mândria inimii? Vedeți din ce cauză a rătăcit lumea de la dreapta credință? Să știți că pricina rătăcirii lumii nu este atât de mult păcatele făcute, cât înfumurarea și îngânfarea inimilor, fiindcă s-au socotit singuri înțelepți, au înnebunit, zice Sfântul Apostol Pavel. Căci lumea, în tocmai ca un om nebun, a ajuns pentru păcatul mândriei să rătăcească în gândurile lor și să se întunece în inima lor. Au schimbat adevărul cu minciuna și astfel au căzut a se închina făpturilor în loc făcătorului și Dumnezeu i-a pedepsit să cadă în pângărirea trupurilor lor cu pofte nesățioase, schimbându-și firea și bărbații și femeile, mocirlindu-se în cele mai scârboase plăceri. Citiți cu atenție tot capitolul și să nu ne mai mirăm de ce sunt atâția nebuni de ce s a invit atâția care zic că nu există Dumnezeu și că nu mai este nimic după moarte? Iată mândria unde i-a dus, făcându-se și înălțându-se ei, pe ei însuși ca Dumnezei. De aceea zic că omul este totul, zic ei, că omul a descoperit și a făcut atâtea mașinării și mari progrese. Ei uită din cauza mândriei Că toate câte le au la îndemână, fie înțelepciune, fie materie primă, le au de la Dumnezeu. Dacă ar fi zmerit, ar vedea că nu este în stare să facă un fir de păr omul. Tot din au rătăcit unii de la dreapta credință, lepădându-se de biserică, de preoție și de toate sfintele taini. Dacă ați avut vreodată ocazia să stați de vorbă cu vreun sectant, un adventist, un rătăcit, căci așa se numește sectanții, imediat poți să-l cunoști de câtă mândrie, de câtă înfumurare și îngâmfare este stăpânit. Ei rătăciții, în loc să-și vadă bârna din ochiul lor, văd gunoiul altor și nu mai îi auzi când că ei nu mai fac păcate de când au plecat din biserică și că preoții sunt niște păcătoși și creștinii ortodoxi la fel. De ce nu-i dăm afară din biserică pe păcătoși? Și multe de felul acesta. Cum au citit și ei câte puțin prin Sfânta Scriptură și alte cărți, li se par că sunt la înălțime ca vulturul. Și că nu mai știe nimeni ce știe ei. Și de aici disprețul de semenilor și toate. Ei s-au împărțit în multe partide și au început să aiureze, zicând că au descoperit tainele lui Dumnezeu. Și dacă om zice și noi ca ei, mânia lui Dumnezeu ne așteaptă. Iată înfumurarea și mândria cea drăcească. Frați creștini, vrând bunul Dumnezeu să ne ferească de păcatul mândriei și totodată vrând să ne arate cât de mult urăște pe cei mândri, ne-a dat mai multe pilde și în Vechiul Testament și în Noul Testament. În Vechiul Testament ne dă pildă pe un împărat anume Iehonia, fiul lui Joachim, împărat al iudeilor. Pe viața mea, zice Domnul, Că chiar dacă a fiului Ioachim, împăratul lui Iuda, ar fi un inel de peceptuit în mâna mea cea dreaptă, te-aș scoate și de acolo. Și drept este că acest împărat a fost lepădat de Dumnezeu, ca să ia aminte toți cei mândri. Niște inele de peceptuit în mâna dreapta lui Dumnezeu au fost apostolii, cei din tâi ai lui Hristos și cu lor până la sfârșitul veacurilor. Însă care dintre ei s-au îngânfat, s-au mândrit în inima lor, au fost lepădați de Dumnezeu, cum a fost Iuda, Iuda Iscarioteanu. Și după Iuda, până în zilele noastre, o mulțime de preoți și predicatori și oameni morali, care au disprețuit pe semenii lor, le-a stat Dumnezeu împotrivă, au rătăcit, și au fost lepădați ca niște cârpe murdare. Sfântul Apostol Pavel ne spune că noi creștinii suntem o pecete a apostoliei în Domnul. Va să zic că Pavel era un inel de peceptuit, iar creștinii sunt peceptuiți de inelele acestea. Și dacă pe inelele le apădă Dumnezeu, când se mândresc, cu cât mai mult pe cei care sunt... Peceptuiți dacă cad în păcatul mândriei. La prorocul Obadia, capitolul 3, versetul 4, zice Dumnezeu așa, Dacă ai locuit tot atât de sus ca vulturul, chiar dacă ți-ai așezat cuibul între stele și de acolo te voi arunca jos, zice Domnul. Și la prorocul Amos doi chiar de s sui în ceruri, și de acolo îl voi doborâ. Auziți, frați creștini, în ceruri de sarsui mândru, și de acolo îl va arunca Domnul, care nu minte, grozav păcat. Și cu adevărat, noi creștinii, noi creștinii prin tainele sfințitoare ale lui Dumnezeu, ale lui Hristos, Oare nu suntem noi fii și fiice ale lui Dumnezeu, moștenitori ai împărăției cerurilor? Căci prin Sfintele Taine ne urcăm în ceruri? Ba da, însă de vom cădea în păcatul mândriei și din ceruri vom fi doborâți, adică de la înălțimea aceasta a Sfințeniei, cum spune Domnul Hristos. Așa cum a zis Domnul despre cetățile acelea, Tu, Capernaume, care până la cer te-ai înălțat, până la iacte vei pogori. Și în altă parte zice, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Înaintea lui Dumnezeu, orice jerfă ar face mândru, Oricât de mare și de scumpă să fie, poți să dai săracilor pomeni mari, mese întinse. Din cauza mândriei și a neascultării Evangheliei și a poruncilor lui Hristos, toate faptele bune nu sunt primite lui Dumnezeu. Orice bine ai face, este în zadar. Este-n tocmai ca și când pui apă într-un vas spart și curge jos. Când te duci să bei, e tot gol. Așa sunt cei mândri lipsiți de mila lui Dumnezeu. Și de aceea cei mândri nu pot suferi mustrarea celor înțelepți, că sunt plini de duhul mândriei, duhul diavolesc. De multe ori se întâmplă, că din cei de jos se ridică la ranguri mari în lumea aceasta, mai ales în zilele noastre, când băieți și fete de țăran de la coada sapi ce-au purtat opingi până ieri alaltă altăieri, s-au ridicat ajungând doctori, profesoare, inginere, din care cauza au căzut în mândrie, cu fumuri în cap, le rușine de rudele, prietenii cu care au copilărit, s-au jucat, și chiar le e rușine și cu părinților. lor. Iată cum se văd ei ca vulturi pe sus, la înălțime, și mai ales prin căsătorie își așează cuibul cât mai sus printre stele. Dar pe mulții dărâmă Dumnezeu într-o clipă, căci ajung în starea cea mai nenorocită și de plâns, ca să-și aduc aminte de unde au plecat, și să privească cu suspine spre cer la Marele Creator Dumnezeu. Iar cei care nu se trezesc nici din astfel de nenorociri, îi așteaptă focul genii, cum zice Domnul Hristos, șerpi, pui de năpârci, cum vei scăpa de focul genii. Vedeți, dar, frati creștini, unde duce Duhul Mândriei la pieire veșnică, Națiuni mari, împărății puternice care au stăpânit lumea, când s-au mândrit, s-au prăbușit, ca și când n-au fost niciodată, pentru că le-a stat Dumnezeu atot puternic împotrivă. Toate păcatele la un loc, să știți, nu fac cât mândria înaintea lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă se laudă lumea cu ce nu este al ei. Mândria este un păcat direct împotriva lui Dumnezeu, care ne dă toate darurile bune și tot ce avem noi. Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu. Dar dacă păcătuiește împotriva Domnului Dumnezeu, cine îl va mai putea scăpa? Cine se va mai ruga pentru el? Nimeni. Și, prin păcatul mândriei, majoritatea lumii a ajuns vrăjmașă lui Dumnezeu. Și după ce că suntem păcătoși să mai fim și vrăjmași ai lui Dumnezeu, pe cine îl mai rugăm de iertare? La cine mai putem striga ca să ne ierte și să ne primească? În ochii lumii nu pare așa de mare păcatul mândriei, de aceea nici nu îl socotește. Însă după câte am auzit de la Domnul, mândria este pricina rătăcirilor din lume și căderea ei de la împărăția cerurilor de la mântuire. De păcatul mândriei se ruga prorocul David să-l scape Dumnezeu zicând, iar când, Doamne, greșanle pe care nu le cunosc, și păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără de prihană, nevinovat de păcate mari. Și iarăși zice, inimă curată zidește întru mine Dumnezeule. Așa se rugau oamenii sfinți înaintea lui Dumnezeu, fiindcă erau zmeriți, nu se socoteau bun, drept sau fără de păcate și cei din tâi păcătoși. Dacă mândria este atât de păcătoasă înaintea lui Dumnezeu și este de osândit cu foc nestins, însă zmerenia e așa de mare, așa de plăcută lui Dumnezeu, încât pe zmerenie o numește Dumnezeu podoabă. De aceea zice... Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu zmerenie, la 1 Petru, capitolul 5, cu 5. Da, să știți, frați creștini, că nimic nu e mai plăcut lui Dumnezeu ca zmerenie. Toate virtuțile creștinești sunt bune, însă fără zmerenie n-au nicio valoare. Zmerenia este temelia de piatră a tuturor virtuților creștinești. Bune sunt milostenii, rugăciunile, mergerea regulată a Sfânta Biserică, postul, spovedani a păcatelor, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Hristos, citirea Bibliei, propovăduirea învățăturii Evangheliei, dar fără zmerenie n-au nicio valoare o să-ți dai toată averea săracilor. Dacă o dai din slavă șartă, ai pierdut Credința, nădejdea și dragostea, ca și celelalte fapte bune care ies din ele, se numesc îmbrăcăminte. Când ne spune Sfântul Apostol Pavel, îmbrăcați-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Va să zic că toate virtuțile creștinești le numește îmbrăcăminte, pe când pe zmerenie o numește podoabă. Ați văzut vreodată la sărbători naționale ofițerii împodobiți cu decorații diferite, medalii de aur și argint sau diferite insigne? ca podoabă pe îmbrăcămintea lor. s ați văzut arherei și preoți împodobiți cu medalioane și cruci, cu lânțișoare de aur purtând la gât? Așa și creștinilor s-a poruncit ca podoaba lor pe deasupra îmbrăcămintei cu virtuțile, cu armele creștinești, să le fie zmerenia. Fără această podoabă, creștinul nu are nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Este ca un mormânt văruit, este ca un fariseu fățarnic. Dacă vreți dovadă, am auzit din Sfânta Evanghelie de astăzi, fariseul care avea fapte bune, credea în Dumnezeu, se ducea la biserică, însă era mândru. Mândria, lauda de sine, ca un foc ce arde totul, așa nimicește toate faptele bune. Dar vameșul, deși foarte păcătos, însă fiindcă credea și el în Dumnezeu, iubea și el biserica ca și fariseul lăudăros, însă fiindcă s-a smerit în inima sa că s-a recunoscut păcătos înaintea lui Dumnezeu că s-a căit cu părere de rău și a făgăduit că se va îndrepta, Dumnezeu l-a iertat. De aceea a zis Domnul Hristos că cine se înalță va fi smerit, iar cine se zmerește va fi înălțat. Prați creștini, să căutăm a ne cumpăra și noi această podoabă ce ne face cinste, ce ne laudă și ne înalță înaintea lui Dumnezeu să ne dezbrăcăm de Duhul Mândriei care ne face lipsiți de slava lui Dumnezeu, să ne agonisim zmerenia care nu costă niciun ban. A avea această podoabă trebuie ca în cugetul inimii să te socotești că ești cel din tui păcătos. Cum zice Sfântul Apostol Pavel, că El este cel din tui păcătos. Și când împlinești toate poruncile lui Hristos, să zici că sunt un rob netremnic, am făcut ce sunt dator să fac. Și dacă ești merit, frate și soră creștină, tu nu mai poți să umbli în felul lumii plină de mândrie care n-a auzit niciodată cuvântul lui Dumnezeu. Tu nu mai poți să umbli cu ei, să mai faci ca ei. Ca să dovedim smerenia trebuie să o arătăm prin cugetele inimii, prin vorbe, prin fapte, precum ne spune. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din duh de slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. Așa este smerenia. Ea nu te lasă să te socotești mai bun decât altul, chiar cât de păcătos ar fi el, ci tu să te socotești în inimă și mai păcătos. Smerenia nu lasă pe creștin să se laude cu faptele lui, și când ar vrea să se laude, îl trimite la Hristos, să-l vadă, și să-l audă că el, când făcea binele, poruncea cu denadinsul să nu spună nimănui. Când îl numea bun, răspundea, ce îmi zici bun? Bun este singur Dumnezeu. Astfel, zmerenia inimii, nu-ți dă voie să te compari cu cei mai răi din lume, Și zmerenia te trimite să te compari cu Iisus Hristos cu Maica Domnului, să vezi cum s-a purtat Maica lui Dumnezeu, cum s-a îmbrăcat ea în lumea aceasta, ce podoabe a pus ea în urechi, în mâini, în cap, și să te compari să vezi te asemeni cu apostolii, cu feciorelnicii, care toată viața și-au înfrânat poftele trupului, cu mucenicii și cu cei ce au plâns, Zmerenia te trimite să-i vezi în nevoile lor, pe cei apăsați, pe cei bolnavi, să le speli bubele, să suferi mirosul cel greu, să stai la căpătăiul lor, să scoți murdăria de sub ei și fără de cârtire să-i ajuți în toate nevoile lor și pe toți cei lipsiți care n-au ce le trebuie să sai în ajutorul lor. Așa este zmerenia. Da, fraților și surorilor, să ne dezbrăcăm de lucrul blestemat, de fardurile de față, de mâini, de pudră și roșu, de cercei și brățări și inele, de privirile trufașe și de toate podoabele și modele ce atrag bărbații în păcate, că își fac parte tot de mândria satanii luciferică. Să gândim modest, să vorbim modest, să ne îmbrăcăm modest, să fim cât mai simpli în toate. Aceasta este smerenia plăcută lui Dumnezeu. Femeile să se roage cu capul acoperit, cu rușine și sfială, să vorbească cu rușine în fața bărbaților lor, nu să le poruncească. Femeia zmerită nu trebuie să puie piciorul în capul bărbatului, dacă vrea să se mântuiască. Nu cu tur de păr și fețe mascate. Știu că nu pot înțelege toți aceasta. Li se par un lucru greu de împlinit. Dar când se vor trezi în iad, așa cum s-au trezit mulți și multe, din cutremure și din atâtea, Catastrofe când le-a trimis Dumnezeu, că drept în fundul iadului s-au pomenit, în câteva secunde își vor aduce aminte de toate acestea și acolo vor suspina în zadar și va vedea că n-au avut dreptate, dar va fi prea târziu. Aceasta se întâmplă tot din pricina mândriei, căci nu pot să înțeleagă și li se par greu de a îndeplini. În tocmai ca un bețiv obișnuit cu băuturile tari sau cu fumătorii ce le-au intrat nicotina în sânge, așa sunt și femeile, mai ales cele obișnuite cu astfel de farduri și podoabă. E greu să le iasă din sânge, din cap, din suflet, din inimă, Păcatul acesta al mândriei a se împodobi spre a atrage lumea la păcate. Când într-un corp e sângele stricat, răsuflă în piele în diferite părți ale trupului. Tot așa și mândria nu poate fi afară până nu este în lăuntru, în inimă și în minte. Astfel, după cum voaiele... Sunt expresia sângelui stricat, tot așa și mândria de afară este expresia gândurilor din lăuntru. Dumnezeu ne spune, învățându-ne, zmerenia, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume pofta trupului, pofta ochilor, lăudăroșia vieții. Nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea trece și poftele ei. Dar cine face voia Tatălui, rămâne în viață. Vă să zic că luxul, mândria, nu e de la Dumnezeu, ci de la lumea necredincioasă. E scornitura a diavolilor, a ducurilor necurate, care a adus în lume răul. Această lume, da, să se mândrească cât vor vrea. Să-i lăsăm în pace, căci cu atât se mângâie când se împodobesc și se maschează. Pentru că această lume necredincioasă este ca o hrană pentru ea mândria. și mai repede se lipsesc unele femei de mâncare bună, mai să le rămână bani pentru a se împodobi, să aibă cu ce se mândri. Așa se împodobea în haine scumpe, și în parfumuri și tot felul de lucruri scumpe mulți bogați și bogatul nemilostiv, și petrecea zi și noapte în chefuri și la urmă a moștenit văpaia cu foc nestins. Așa ne spune Duhul Sfânt că va fi lumea la sfârșitul veacurilor trufasă, plină de mândrie și neascultătoare de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Pretutind de la sate și la orașe, Duhul mândriei stăpânește și a fugit din lume Duhului Dumnezeu. De aceea s-a încuibat toate duhurile rele, toate răutățile în lume, căci nu are cine să-i călăuzească. Nu are cine să-i mai stăpânească spre bine. Deci, E firesc să vedem cu ochii noștri, să auzim cu urechile ce n-am văzut și n-au auzit strămoșii noștri. E firesc ca să așteptăm din zi în zi căderea și sfârșitul acestui veac păcătos, căci din cauza mândriei va fi doborâtă, va fi prăbușită această lume mândră în cuptorul cel cu foc nestins. Deci să ne pregătim, fraților și surorilor. Să ne pregătim să întâmpinăm a doua venire a Domnului Hristos, care va veni ca fulgerul ce se arată de la răsărit spre apus, să ne pregătim a-L întâmpina într-o zmerenie, ca El să ne înalțe pe toți în slava sa cea cerească. Să lăsăm lumea cea deșartă, căci niciun folos nu vom avea de la ea. Și din duminica aceasta... Să începem pregătirea sufletească ca începând și Sfântul și Marele Post să ne împodobim cu toate podoabele zmereniei și hainele dreptății virtuților spre mântuirea sufletului nostru. Doamne și Stăpânul vieții noastre, cel ce te-ai până la moarte ca să ne învezi pe noi căile tale, și să ne scap de Duhul mândriei. Dă-ne, Doamne, inimă zmerită, că -și recunoaștem că suntem de păcătoși înaintea Ta. Cum nu putem noi să îndeplinim datoririle noastre? Pentru atâtea binefaceri care ne redăruiești nouă, că ne saturi din masa Ta bogată, ne hrănești sufletul și trupul, iar noi nimic nu facem și nu-ți aducem slava și cinstea care se cuvine ție. Poruncește tu, stăpâne, duhurilor necurate, să nu ne mai ispitească și noi niciodată să nu mai cădem în păcatul mândriei. Și să te vedem pe tine înaintea ochilor noștri, călăuză, blândă și smerită, așa cum ai fost pe pământ cu ucenicii tăi, arătându-ne căile tale mai departe. Amin.